Pocs literats catalans dels que van publicar la seva obra entre finals del segle XIX i inicis del XX van gaudir del prestigi i de la popularitat d'Àngel Guimerà. Poeta, dramaturg, periodista a les pàgines de la Renaixença i activista polític. Els drames teatrals que va escriure van donar-li un ressò internacional. Encara que havia nascut a les Canàries, no va trigar a descobrir i aprendre la llengua catalana i s'hi mantindria fidel tota la vida, convertint en grans èxits moltes de les seves obres teatrals. Àngel Guimarà Jorge va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 1845, però quan tenia 8 anys la família es va traslladar a Catalunya, al Vendrell, d'on era el pare. Aquell nen va descobrir de sobte una cultura i una llengua que li eren desconegudes. Aconsellat pel seu amic i cosí segon, Jaume Ramon i Vidalas, Guimarà va passar a escriure en català el 1869, amb un poema, El rei i el conseller, que va ser publicat un any després a la Gramalla. Va participar activament en els jocs florals fins a ser produït ha proclamat Mestre en Gai Saber el 1877 i dos anys més tard, l'abril de 1879, va estrenar la primera tragèdia a Gala Placídia al Teatre Principal de Barcelona. En aquesta etapa en què començava a consolidar la figura literària, mantenint en paral·lel un catalanisme militant, el 1888 va estrenar la tragèdia Maricel i Cel i el 1894 un drama sobre el desig anomenat Maria Rosa. La seva obra més internacional, Terra Baixa, va ser estrenada a Madrid el 1896. Intèrprets com Enric Borràs i Margarida Xirgo, autèntiques estrelles d'aquells anys, s'interessaven per portar les obres de Guimara a escena. Ben aviat van arribar les traduccions i les nombroses adaptacions. Dels drames de Guimara se'n van fer pel·lícules a càrrec de directors tan allunyats de la cultura catalana com Cecil B. de Mil i el japonès Kenzi Mizoguchi, i també fins i tot una òpera va arribar a ser candidat al Nobel i el van nomenar cavaller de la legió d'honor francesa. Més enllà de la repercussió de la seva obra en les generacions futures, l'homenatge que va rebre l'any 1909 i la gentada que es va congregar pel funeral el 1924 van ser una mostra clara de l'estima que va gaudir en el seu temps. Qui ens acompanya avui i qui ens ajudarà a entendre la figura de l'Àngel Guimarà és la Neus Oliveras Esamitie, llicenciada en Filologia Catalana i Anglesa i que ha estat catedràtica de Llengua i Literatura i professora d'Arts Escèniques a l'Institut Baix Penanès del Vendrell. Acaba de, de publicar el llibre Àngel Guimarà Biografia il·lustrada juntament amb Àngel Santacana. Senyor Oliveras, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la Guàrdia. Gràcies a vosaltres per convidar. Um, clar, el primer que sorprèn de la seva biografia és un home que, que neix a Canàries això pot ser molt des, per moltes raons però que no arriba a Catalunya fins que han passat uns anys, buit i a més a més no parlava català i per tant és, és xocant que una persona tan important pel desenvolupament literari de la llengua catalana eh, comences els seus primers anys de vida sense contacte amb la llengua uh -huh. Sí, és molt interessant. Al llarg del llibre hi ha tres eixos que es poden seguir. En primer lloc, l'eix personal, des de, com acabes de dir tu, des que té vuit anys, tota la seva trajectòria fins al 24. Després hi ha un altre eix importantíssim, que és el de país, que l'acabeu de mencionar i després hi hauria un altre apartat que és la internacionalització és a dir, aquests tres blocs fan una persona tan interessant eh, una persona polièdrica